Saya orang yang masih awam dan baru mulai belajar Manhajus Salaf, saya ingin sekali masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab Ini keinginan semua orang Tapi kalau melihat ilmu dan amalan saya kalah jauh dibandingkan orang lain Saya terkadang hampir putus asa Apalagi saya berada di tempat yang jarang kajian-kajian Apa yang sebaiknya saya lakukan Mohon semangati saya dan doakan saya setahu akan agar kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tambahan nidayah, tambah ilmu, tambah amal. Uh, orang yang berada uh, orang yang berada dari sumber ilmu boleh pula ketika punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang berada di sumber ilmu. Lihat Uais Al-Qarni. Uais Al-Qarni jauh dari sumber ilmu, dia berada tinggal di Yaman, hidup di masa Nabi dan tidak pernah melihat Nabi yang merupakan sumber ilmu, ya itu Dia tinggal di, zaman, tinggal di Yaman Dia hidup di zaman Nabi Namun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Sehingga dia bukan sahabat akan tapi Tabi'in tabi Akan tapi dia punya keistimewaan ya, Memiliki keistimewaan Sampai-sampai Nabi SAW berpesan kepada Umar Nul Khattab Ya Umar adalah Umar Yang dia adalah dia Nabi pesankan padanya Kalau kamu bertemu dengan Nabi SAW Minta pada dia agar nah, Dia memohonkan Berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa tersebut. sama Umar diminta oleh Nabi untuk minta doanya Wes Al-Farni Yang ya, Umar ini adalah berada di samping ilmu Berada jadi samping sumber ilmu Dan Paskarni adalah orang yang jauh dari Sumber ilmu, jauh dari Nabi Dan sumber ilmu adalah Nabi Oleh karena itu ya Maka boleh jadi orang itu Tempat tinggalnya di daerah dekat sumber ilmu, namun tidak pernah ngaji ya zaman sejarah, tidak pernah ngaji, tidak pernah ini, ya, cuma wah daerah saya banyak pengajian, tapi saya tidak pernah ngaji ya. ya, ya apa gunanya, apa pak edarnya? kalau ngaji ngajinya plus ngantok, kalau orang kebadian, tapi orang jauh dari sumber ilmu, namun dia tekun belajar, tekun beramal, maka dia punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa taala boleh jadi lebih utama daripada orang-orang yang berada di dekat sumber ilmu. Kemudian yang kita, ya, kita nasihatkan Jangan pernah putus asa dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. kawal yang lebih baik daripada kita Untuk memupuk semangat Kita untuk bersaing, untuk beramal Dan bukan untuk mendorkan semangat Waduh, terlalu jauh Ya kalau melihatnya jangan melihat yang terlalu tinggi lah Kalau nanti bikin putus asa ya Dilihat yang agak agak tinggi sedikit nah, Biar kemudian ada semangatnya Kalau melihat yang terlalu tinggi Terus kemudian putus asa Ini tidak diharapkan dan tidak benar